Там се казва, и като се помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани, и всички се изпълниха със Светия Дух и с дързост говориха Божието Слово. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и една душа, и нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса и голяма благодат почиваше на всички тях. Но и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото и слагаха ги принозете на апостолите и раздаваше се на всеки го, колкото имаше нужда». Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава, което значи син на увещание, левит, родом кипрянин, който имаше земя, продадия и донесе парите и ги сложи пред нозете на апостолите. След това, в началото на Петата глава, се разказва за случката Санания и Сапфира, които също продали имота си, като задържали една част от парите, а другата слагат пред апостолите, като излъгват, че са продали имота за толкова колкото предават на апостолите. Но Петър с новицки поглед вижда, че те лъжат, като говорят така пред Бога, в името на когото се извършва това дело. И Анания, като слушал изобличаването на Петра, пада и издъхва. Същото се случва и с жена му. Тук не се изнася един великокултен закон, че когато човек обещае нещо на Бога и след това не го изпълни, той плаща с живота си, защото Бог е огън всепояждащ за унези, които не изпълняват дадените обещания. В началото на третата глава се разказва, че Петър и Йоан, отивайки в храма, видяли пред вратата на храма един куц човек, който просел – той се надявал да му дадат пари, но Петър Сиоана се взре в него и рече: Погледни ни! И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, дигна го и на часа му и глезените му добиха сила, и той скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, та ходеше и и славеше Бога. Трета глава, четвърти, осми стих Този факт ни показва, че Петър и Йоан са притежавали сила с една дума да изцеляват болни и да възкресяват мъртви, както ще правим това по-нататък. Това показва, че те са посветени от висок ранг, които разполагат съзнание и сила. Или най-малкото те са били съзнателни проводници на възвишени духовни същества на Светия Дух, който чрез тях извършва тези работи. Но и в единия и в другия случай това показва, че те имат връзка с разумни духовни същества и то съзнателна връзка, което показва, че те са посветени. След това ги хващат, затварят ги и ги изпитват пред Синедриона, като им забраняват да говорят за Исуса и Неговото учение, но те дързостно казват «Бога ли ще слушаме или вас?» и като ги заплашили, ги пуснали. В пета глава се разказва, че Петър и Йоан са пак в храма, където изцеляват болни от различни болести. В 12 стих е казано и чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людете. И още по-голямо множество повярвали в Господа. Мъже и жени си прибавяха, така, щото даже и изнасяха болни по улиците и ги слагаха на постелки и на легла. Та, като заминаваше Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим, Та носеха болни и измъчваните от нечисти духове и всички се изцеляваха. Пета глава, 12-16 стих Вследствие на всичко това, което вършили апостолите, предизвикали свещениците и началствата на храма, които ги хванали и турили в обща тъмница. Но ангел Господен през нощта отвори вратата на тъмницата, да ги изведе и рече Идете, застанете в храма и говорете на людите всички словеса на този живот. като чуха това, насънване влязоха в храма и получаваха. А първосвещеникът дойде и уния, които бяха с него, и като свикаха Синедриона и цялото старейшенство на израелтяните, пратиха в тъмницата да доведат апостолите. Но служителите, като отидоха, не ги намериха в тъмницата, и върнаха се, да известиха, казвайки. Тъмницата намерихме заключена, вътре здраво. И стражарите да стоят при вратата, но като отворихме, не намерихме никога вътре. А началникът на храмовата стража и главните свещеници, като чуха тия думи, бяха в недоумение поради тях да се чудеха какво ще последва от това. Но дойде някой си те извести им. Ето, Човеците, които турихте в тъмницата, стоят в храма и получават людете. 5 глава, 19, 25 стих След това ги изкарват пред Синедриона и ги съдят и да им забранят да говорят за Исуса, а апостолите в отговор им рекли Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеци. 5 глава, 29 стих и им говорили цяло Слово за Исуса Христа, как е разпънат и възкръснал, а те, като чуха това, късаха се отят и възнамеряваха да ги убият. Но един фарисей, на име Гамалиил, законочител, почутан от всички люди, и рече на събора: Оттеглете се от тези човеци, и оставете ги, защото ако това намерение или това дело е от човеци, ще се провали. Но ако е от Бога. Не ще можете да го повалите. Пазете се, да не би да се намерите и богопротивници. И те го послушаха. пета глава 34, 38, 40 стих И те били апостолите и ги заплашили да не говорят за Исуса Христа и ги пуснали.